Kofi hanan, nazio batun erakundeko idazkari nagusi hoiaren presentziak babes berezio emanen dio arratzaleonetako bilkurari. Nazio erakunde garrantzitsuak engaiatu dira Euskal Herriko kataska politikoan eta duela hilabete lanean ari dira dosierrez ezberdinak aztertzen Euskal alderdi politiko eta sindikatekin batera. Hananekin batera, Norbegia eta Irlandako lehen ministro ere donostin izanen dira, Ipar Irlandako bake prozesuan Mainaren bi aldetan izan ziren Jerry Adams eta Jordan Powell, eta Frantses ministro oia den Piech Josere bertan izanen da. Gela bakar batean bilduko dira nazioarteko berteko alderdi politiko eta sindikatuen ordezkariekin. Ipar ere ordezkaritza zabale izanen da, ZEPDT sindikata, Abertzalen Batasuna eta UNP alderde sozialista eta modemiko autetziak. Ego Euskal Herriko alderdi politikoa bertzale guziak, sindiketa guziak eta alderdi sozialista ere berta izanen da. Denekel garekin dokumentu eta adostuko dute eta ondoren prentzari aurkeztuko zaio. Ondoko egunetan eta talde armaturen arrapostu espero da eta armak paustatzen ditulea arrango balu alderdi politikoen arteko eztabaida prozesu berri bat irekiko litzateke.